A franciák földje gyönyörű tartomány. Egész paradicsom, egész kis kánaán. Azért is vásott rá a törökök foga. Pusztító szándékkal azért törtek oda. Mikor a magyarság beért az országba, A törökök ott már raboltak javába. Kirabolták a sok gazdag templom kincsét és üresen hagytak minden borospincét. Látni lehetett sok égőváros lángját, kivel szemközt jöttek, azt kardyokra hányták. Magát a királyt is kiűzték várából, s megfosztották kedves egyetlen lányától. Így talált a népünk a francia királyt széles országában föl-sle bújdosva járt. Amint őt meglátták a magyar huszárok, sorsán szánakozó könnyet hullatának. A bujdosó király íj hallatott. úgy barátim, hogy keserves állapot, kincsem vetélkedett Dárius kincsével, s most küzdködnöm kell a legnagyobb ínséggel. A vezér azt mondá vigasztalására. Ne búsulj, franciák fölséges kirája! királya, Megtáncoltatjuk mi ezt a gonosz népet, Ki így méltatlanul mert bánni te véled. Ez éjjelen által kipihenjük magunk, mert hosszú volt az út, kisé elfáradtunk. De holnap azután, mihelyt föl kell a nap, Visszafoglaljuk mi vesztett országodat. Hát szegény leányom, hát édes leányom, jajdult föl a király, őtet hol találom? a tőlem törökök vezére. Aki visszahozza, Számolhat kezére. Nagy buzdítás volt ez a magyar seregnek, Minden ember szívét reménység szállta meg. Ez volt mindenkinek fejében föltéve, Vagy visszakerítem, vagy meghalok érte. Kukorica egy egymaga volt, Csak meg nem hallója az elmondott dolognak. Jancsinak az esze más egyeben jára, Visszaemlékezett szép iluskájára.